Вона ще їм луга, а в ній сива зерна. Хоч би лузги, бо умремо, сказав Мирон Данилович. На станції, куди прибули, сюди облава. Гляньте, обмітають потяг з Воронщини. ще дідок. І хто ж командує? Круки душоїдні. Міліція і круки обшукували всіх, переходячи з вагона в вагон, Торбинки, клунки, вузли, мішки, сидори. Все тягнуто під жаденні очі глядачів. Скрізь запускаються причіпливі п'ятерні, що звикли до одного зусилля. Грабежу останніх харчів людських. Жінки в плач. Чи їхні сльози поможуться, сказав Мирон Данилович. Ніяк. Примовка є про сльози. Що їм столиця не вірить, то не все. «Кровушку бірять!» «Ще як? Чим держиться?» Тягнувся трус. Плач ограбованих жінок, що намінявши на рештки одягів чогось тістівного, везли до примерлих дітей і тепер стратилися. Плач стояв на всій станції тяжкий і розпачливий. Ні міліція, ні червоні жандарми, чи як їх назвав дідок, круки душоїдні з гострими очима, ані трішки не зважали на гори. Злісно вишаркували з леденні бебехи жіночих рук, штурханами і гідкою лайкою відганяли геть, хто впрошував. Надивившися на державний розбій серед білого дня, сусіди понуро мовчали, а їх потяг прибув куди треба, в омріюну Воронщину. До села йшли. Прикрість на серці як камінь. Ви колгоспники? питає старий. Ні, от скочив, я індус, так дражнять одноосібника. Чому ж ви так? Бо то татарщина. От своєї душі, стань побігайлом. Об кусок зв'якнуть. і ти потягнув ногу швиденько, як собака, бобитим. Що заробив, не бачиш. Ти жили собі рви, а другий дурн рукою водить, міраш рівна. Робочий день. Погана витівка. Наразор. Не скажіть. Витівка хитра. Знаєте, за яку ціну добро з колгоспів беруть? За десяту часть і іще меншу. Супроти ціни в магазині, де це спродується. Люди, капіталізмові не снилось. Хвалять, що то дорога в радість. А я думаю, в хлівець. Бо силовані. Якби своїм наміром тут хрювця палац би втнули. А раз душа не прийма, пустяк діло. То не хоче, то чорнять. Ох, і підкуркульний. Ох, сміється гідов, проворна вигадка. А скажіть, чого так повно репету, галаси, гвалту? Мовляв скрізь ворог і скрізь. Чого день і ніч кричать, ревуть і надриваються? Аж вуха всім глушить, Кругом повторюють без кінця і краю. І роздруковують без числа в газетах підряд, Аж очі сліплять, Тичуть вуха, в очі, в рот, в ніс, Що аж очуміли люди. Чого так? І навіщо? Хто знає? Чого повно засипали зверх голови? Отож. Гірмаркові джмілятники кричать «Держи!» «І показують на когось. Хай народ туди глядить». «Значить, вони, – почав Мирон Данилович. – Це ж саме і значить, – перебив дідок. Не вимовляйте, бо десь само самої тоді смерть. Кожного, хто знає, що то значить, уб'ють, і його сім'ю теж, бо відкривається, як прородство сповнено про сатану і звіра». Йому службового, про виконавця і жовту одежу, в якій він князює при кінці ліків, щось тепер приходить. Може, ще ні. Вже приходить на стоє дідок. Вже близько. Наш вік пошвидшав. Згори сунеться. Це ж як близько. А так. Скільки дороги вам додому? Та буде. Дивіться скільки проїхали з дому, то як всі минулі часи, а остачає як від нас, он, до крайніх хаток. До хаток, дивується Мирон Данилович, глянувши на околицю села.